Ba, nire eh, nahiko behintzat, ekstremoa, dator gaurko saioa, eta horrekin ekiteko, ba, nekronomikon alemaniarrak izango ditugu. Pangurrokarekin hasi trask metaletik pasa, nik gaur egun ez nuke zango trask tenik, dezetik urbiago danero ustez, Pathfinder Between Heaven and Hell izaneko sortzigarren estudioko lana, kare datzen dute marcharen emesortzian, eta segidan entzungo dugu bertako aurreapena estia, hoek dira nekronomikon eta unification of the four pillars. Gabon entzule eta ongi etorri metalgarrazira ongi etorri azte bat gehiago metalgarrazira entziterrateko metalzai hori koperenera eta bakarrenera ere bai lero gaita eratzi puntoz hau zean eta, eta internet bintaz metalgarrazian.wordpress.com eta gainero kitu gaitzak bai facebook eta txorratxoan metalgarrazioan metalgarrazioa getuz eta bitare email kontuan metalgarrazia arroba gemail.com eta gaurra ez denogu Gaur, azten dugu saioa fuerte, baina ba. gainera ekarri duzu esan bezala, ba, ba, oso, oso, musika fuerte, azta. Bai, bai, bai, bai, potente, potente. metal garrazean, jarri daiteke? Ze, ze, ze, ze limitedo, haipatzen duzu, ze, ze klausula ba. dago Jarriko dugu gehi emesortzia? Gehi emesortzia? Ez, <risa> <risa> ez dut uste, ez dut uste. Ez, ez, ez, ez, bua. Berrietan, bai, Manu ba, bueno, Sumaria ba, aipatzen ba, du menuarekin hasiko gara, ez da? Bai, bai, bai. Ikusten dut, ba, bueno, berrietan, ba, ba neko berri politak ari duzulan, eh, semoren ba. ba, kontu arrazista guzti hori. Bai, izan da nikuzute aste honetako ba, berria, izan da eta pixkat ba, bon, horri buruz hitze egingo dugu, hor hor inguruan sortu den ba kontroversia horri buruz. Bai. Bueno, gero, es, eskal metalean zer da kartzu. Ba, gaur a bestial apurtu izut eta gaurre dentera taldeak arri dut ba, ba bueno, ba... Echiga a... helditu naiz. Bueno... <laughs> <laughs> Altsasuko taldean <laughs> altasuko, afarrak. E, Altsasuko talde bat, e, ba, bueno, laroita emesortzian sortua, edo bintzat bere roak, laroita emesortzian urtean sortuak. Eta... Ba, garai horretedik arte ba, pilat guelte eman dituen taldeak Eta bueno, ez da oso talde ezaguna, baina nik uste pena merezidula Bat ez ere ba, bideoklipa argitratu telako azken egunetan mm -hmm. Eta pixkat ba, entzun alditxoat emago diogu Bai, gara tu iate pixkat, bueno, ba, euskal heavy hori ez Pixkat kla heavy klasiko hori, ba, bueno, zutagar eta buen estilo horretakoa Bai, ba... baina bai, nik antza berdine eman diet Baina, bueno, eagian abesti hau da bakarrekan, zeren, zeren, bueno, beste baten baten gondiz entzuten, eta oso bai, ba, bueno, e, rock metaleroak ah. edo rockeroak dituztere bai. Uh -huh. Baina, bueno, abesti hau nahiko ondago, nahiko ondo dago, ba, kontutan hartu bestia eta horri entzuna ditzua batean. Oso, konibu. bai, ba, gero, ba, bueno, enboltatzen zara efemirideekin. Ja nioztu eta hartu dugula bakoitzak ja gure eta artea, zuk efemirideak eiten dituzu, eta nik azteko nobedadeak eta Bari. bai ba amaitzeko ba death metalarekin joango naiz eh ba urrekastean Budapesten egonda gero ba, bertan ba eh Pragako irrati irratiateko ba tipo batez hautu non eta talde batean dago death, talde batean e, lupara the widowmaker gero asalduko dugu izenaren jatorria baina death potentearekin eta tartetan zehar ere ba death eta metalcore txente de Hori da eta hori dena eta musika gailo hemen metal garasian hitz egiten dizuenak brutal speaker jauna Tremendairc Icelandic eta azten gara berriarekin Ba Juanen astean e, komunitatea bero bero izan zuen e, bueno, aste honetan e, komunitatea bero bero izanduen berria, ba Time Bash gertatutakoa izan zen. Eh bertan ba, Davecroll, De Dave Flombardo, Robert Trujillo do Filan Sel Mobil ziren besteak beste, ba Time dain Bartarre musikaik nomenean eginiko jaialdi honetan. Eta momentu batean, ba YouTubeen argitaratutako bideo batean ikusten den bezala, ba Phil Anselmo berak eh agurra egiten du eta White Power oihukatzen du, ba, hori den duen bitartean. E, reakzioak e, segituan etorriz diren, e, batetik ba Phil Anselmo babesten ba eh ba bueno, babesten ba bideoa ba, igozuen aurkako komentarioekin, e, bestetik eh aurkako komentarioekin eta bueno, Gertarak ere prentzia especializatuan ba, erreakzioak ekarri zituen gune askotan egindako erreflexioak re ekarriz eta adibidez ba bueno bezalako webgune batean edo hain garrantzia garrantzalea duen webgune batean ba komentarioek eraman zituzten ba, ba, bueno, ez e, e, erreakzioak mm -hmm. Ordugutzitan ba a Fil Anselmo beraren bideo bat argitaratu zen eh? ba gerdatuak gerdartutakoa azaldu nahi Ba, bere hitzetan, e, dain bak e, iltzerako garaian egindako ba, broma asko, bai e, bertan zegoen zalegoaren eta baita ere ezten atokiatzean zegoen jendearen partez. E, azaleratu ziren berriz ere eta, bueno, hainbente ambiente horretan eta nekea eta alkolaren influenzian, bere hitzetan. Ba, ulergarria zen e, broma bat egin zuen. Bere Bari. hitzetan, ba, ardo txuria edaten e, egon ziren gau guztia, e, Instagramen partekatutako parte argazki batan ikusteiteken bezala. Eta horria referentzia eginez, ba, bere energia ardo txuriaren e, white powerari e, eskertzeela esanez. Bai. Anselmo hau zioen ez, ba, akatz ulerezin bat e, izan zelazioen zioen, eta ador zegoela ba, komunitatea bere arikin egoteagatik. Azkenik, e, bar kamena eskatzen zuen e, eskatzen zion jendeari, ba, beste aukera bat eskatuz. Arrazoa da, ba, ez dela lehen aldea, ba, fil Anselmo korrelakoak egiten dituela. Zaguna baita, ba, ez dela lehenaldia rasista izatea leporatu zaiona, eta zuzenean panteraren a new bestiaren abesten duen bitartean, ba, ikusten den bide asko daude, interneten e, ba, white power roiokatzen duen bitartean, e, momentu batean ba, bueno, power esaten du, eta berak ba, bueno, white power oiokatzen du. Eta, bueno, e, zoritxarrez, panteraren e, zuzenekoetan, klasiko bat bilakatu zen e, a new level abestean. Ordu batzuk beranduago, ba bueno, e, Flynn, Machine Head taldeko buruak eh bideo bat partik, e, argitaratu zuen ere bai, ba bere iritzia emateko. Rock Flint jaialdi beran egon zen eta eta bueno, momentu horretan esten, esten atoki ganean, ba e, bueno, e, berak esaten zuen, ba, ez dela lehen aldia horrelako zerbait ikusten dugula fin, Finland Selmoren partez, eta berak ez zuela ardu txurik ikusien zen atokiatzen, eh Eta bueno, esaten zuen, ba, berak piskat e, metal zalegoa zalegotik, ba, piskat, deskonektatuta sentitzen zela e, garai batez. Ba, ba bueno, e, Anselmo ba zuten zalegoaren jarrera ez zuelako jasaten e, kasunetan Anselmo erena, baina, bueno, zerbait e, askotan gertatu den gauza bat, ba, metal munduan. Metal zalegoarekiko, ba, deskoneksio hori, ba, askotan, ba, bueno, eh... Beste, beste kasu bat batzutan ikusi dugu urteak joan ala, ba, ba dibidez, ba, bueno, ba, Rob Judas Priest utzi zuenean, ba, e, o sea, egoera hori, ba, berakke homoseksuala ja. zela argit, argitu zuenean, eta, bye. bueno, lako zeak, ez? Bai, bai. Eh, itsauso ertak, nik uste dut bideo honetan roflinen partez, bai. eh, gainera ba panterari zaion errespetoagatik, e, hau ez dela beste askorran azeleratu edo behintzat modu honetan. Bai. Eh, da bai, bai. ba, Social Justice Warrior horreta horrelakoak. Ager, eske, pff, jakin bar dugu ez berdintzen, ez, musika talde baten musika asko gustatu altzait baina tipo horrek sozial egiten baditu Kristoan astakeriak, zegatik ez dut kritikatuko musika ona iten uela dago? Baldin bada, azto bat eta rasista bat eskizdaka zentzurikan, ozera. Hori da, eta pixkat, ba, beste kontutan eh, askotan ikusi dut, ba, gauza bat em, berriz ematen zela, ez da? Eta jende pilote zanez, ezin zitzaioela, mori zelmori, ba, ba, trol bat zela, eta ezin zitzaioela, ba, ba, esakit, ez, fama hori eman edo. Ja. Eta, Da nik, ba, nik hau que ba, bueno, e, machismoan eta barra asko ikusi dut, ez? Ez, esokia u ese temauzu, indarra asko ematen duzu, ez? Baian gosa da ba pa ba, askotan gertatu dela, ba adibez. O homo, e, homosexualak que duten ba, nola baiteko ma, marginazioa, adibidez, ma, ba, metal munduan ez daude mundo en homosexualak, es dire existitzen inoiz. Hori da. Eta adibez horietako gai bat da edo arraxismo talde askok izan duten arraxismoa. Hmm. Ordun, claro, gauza hoetz hitzegin e, ber da ta nik uste dut debatu ditu ber dela. Ba, metal komunitateari ba igual ez Euskal Herrian, edo igual ez hainbeste Euskal Herrian, baina bueno, estatua dotan talde askok e, bildu ditu. Nik adibidez ere bai gogora gogora ekartzen dut edo gogora ekartzen ditu. Ba, o sea, Eskandinavian, Norvegian, e, Suedian eta Barba, asko death eta black metal asko no la no la baita eta baita ere, ba, ba, homofobia argia mm. e, erakusten zutela. Bye. Eta ba, pixat, ba, tratatzen zen, ba, tratatu izan da, ba, pixat, ba ez dakit, ez? E, musika honen ez dakit, ez? E, rasgo bat izango da ez, ezaugarri bat izango da itxo zela edo? Bye, bye, bye. Eta, eta nik uste dut, hori, e, ba, Rob, e, Rob Flinek bideo ba, ba, osarta partekatut zuela eta, uh -huh. eta refleksio bat e, botatzen zuela, ez da? Ta, ezan behar da, ba, gauza huetaz hitz egin behar dela eta bai e, metal mundua, pixat, gure mundua da ere, bai? Eta nik uste dut pena miritzula, honi ba, on, buruzte refleksio egitea eta peskat konklusio batzuk ateatzea, ez da? Eta nik uste dut, horietako bat, ba, ba, bai azobi e, ba, ba, zaurpegiratu behar zailan no, berrakko... Por la cojarrera, vai, vai. es decir, la, la casangarria. Va, va, va, bueno, va a gustar tu sedzure gaurko editoriala. Oso hondo, oso hondo. Igual, salto <ríe> barguinen, no la ha entrado en blanco, bate. Va, va, va. Bueno, va. Esta, base... bueno, va, va, eh, Machine Head, eta, bueno, Proflin en, o sea, eh, va, eh, a racismo en ahorcaco va borroska perchona lori. Ba, bere lanean, e, behin baina goe, gehiagotan ikusi da, ba, adibidez de Blackenin diskoan e, Slanderous e, abestian entzun dezakegun bezala, eta nik abestia hori parteka e, jarri dut gaur, e, pixkaten zuteko, beraz, hor duzue, Machine Header, Slanderous. Ozan no? ba, da, Machine genuen Eta Zabruz. Eta hortikan, ba, euskal metalaragoaz Eta gaurkoan esan bezala, ba, de taldea Ba, justo ez dira jarri oso hasi rauna duen abesti bat Baina, bueno, <risa> bueno Haun mostu dezakeguen Zango e, dezakeguen, ez da Ez da ki moztuko dugun Eh bueno, ba, de entera taldea Piskate Berria izan da a, aste honetan, ba ba berria partekatu duelako, nahiko nahiko videoclip eh, heavy metalero, zukez ama ezela, ba, oso bai. oso metal doño eh, sueño ditu, ez da? bai, bai, bai. bai. Ustez. Eta bueno, gustatu zait eta zuen taldeago ezagutzen eta nik gustut ba bueno, pena merezedula Piskate Metalgarraxia ekartzea. Bai, gainera irakurri doanez, esaten eh, dute ba... Noraz ba, eta hori hartu daitekela ba, lan berria izango denaren e, aurre, ba, pixkata, aurrera puntu bezala, orduan izan daiteke ba, lan berriak estil hori jorratzea ba, ez dakit aurreko analakoa izan den, baina, ba, dirudi, ba, pixkatu horretara joko dute lan, lan berrian bueno, ba, oso, oso interesgarria beraz, eta, bueno, hasiko gara, dentera mila beratzen dut gara horretan sortutako proiektua dugu Lehen parteideak Emilio, topsiko edo toksik eh, eta klaustrofobia taldeko parteide oia. Eta Angel eh, urdaineko gitarra jolea dugu, eta, bueno, Burni, burni taldeko gitarra jolea. Bateria jole baten bila, Pizfairu pasatuko dira taldedik, Mario, anarko taldera sartuko zena, beranduago, Jose eta azkenik Xabi, kautiko taldeko bateria gaur egun. Azkenik, e, bueno, e, altsasoako beste, beste gazte bat hartuko zen taldera, xabi, e, et, bono, bateria jolea zena, eta horrela bat talderen osaketa finkatuko zen. Hasieran eran, proiektu paralelo bat bezala sortu zen taldea, pixkanaka, pixkanaka, abesti propioak sortzen joan ziren, bai euskeraz eta baita ere gazteleraz, e, tinitus bezala, eta, bueno, denbora joan ara, tinitus et, entera izan hartuko zuen. Orla lehen maketa kaleratuko zuten 2004garren urtean reakzio nesadversas izenpean Iruñako Studio Ska grabatuta eh, astopituak taldeko Alberto Kaberaren laguntzarekin eta Mr Mosin taldeko Josuren kolaboraketarekin. Garai horretan eh, lujuria taldeak antolaturiko genero indarkaren aurkako eh, ongintzasko kontsertu batean ba parte hartzeko hautatutakoak izan ziren. Eta Sortetxarrez ba bi egun beran dago, bi egun lehenago Madrilen trena konbardatu zituzten eta kontzertua bertan bera gelditu zen. Ostras, justu, eh. Bai, justo, justo, baina hori, el lujuria taldea, pues e, garai horretan nahiko garrantzitsua zen eta peskat izan liteke ba norbaiteko trampolina. Ba, bai, oso Sortetxarra. 2004 eta 2005, 2005garren urteetan, e, Iban Ivan Sardari txen gitara hole bezela Baina azkenik eh, taldea utzi behar izan zuen lan kontuak zirela eta. Hala ere, ba Nafarroa Oinez Jaialdean jo zuten eta urte bat beran dugu bigarren maketa grabatuko zuten 2007ko martxoan argitaratutakoa ez izango zen azkenean. .0 izenekoa. Berriz ere estudio Eskan grabatuta, Iruinan eta bueno, gainera ba, musikaz sakana indartuz bilduman parte hartu zuten. Eh bai 2007 urtean ere bai, ba, bueno, azken partaidea o taldea finkatuko zuen azken parta saltu, saltuko zen taldean, eh bai Inekiotxoa ekintza zuzena taldeak e, taldeko jolea zena eh bueno, ba, formazio honekin ba, taldeak gaur egun arte mantendu da. Ordutik onera, proiektu paralelotan aritu dira partaideaak, imprestables izeneko charanga Emilio Eta Javi zeinkatik izeneko talde batean, eh, ba, oso kurioso eruditu zait, eh, talde trikitilaria bia hotz. Femenino dituena, baina oinarri gemiak omen dituenak. Benaz, ba, bueno, oso ezakit, ez? Eh, per min muguruza, ezta? <risa> eta, bueno, eh, azkenik eh, Angel konzertuak ematen bur ni taldearekin. <risa> Dime eta mabigarren urtean, eh, Los Enigmas del Tiempo argitaratu zuten, eta, bueno, esan beharra dago, ba, ba, ba, ladilla en blanco Boykot, e, Flitter, Leendakariz Muerto, Sanarko, Bold, e, Operación Mutante, Otz, Mr. Moshin, Reventon, Reventones, Estupenda Jones, Ekintzatzena, eta ere, bai, Azkin Garrasia, taldea, ekin kontzertoak emandutena. Eta, bueno, oso, talde interesgarria, esaten garasiaran esaten gendun bezala, ba, bideoclipar ba, gitaratu dute, zuk esan bezala e, izan daiteke urrengo diskoaren aurrera pena, uh -huh. Dituena, bai. Eta nik uste talde hau ja, saioan ez dugu leharri horrean jarte eta nik uste penin, pena merezzi dugu uh -huh. eta azken abestiar gitaratutakoa edo videoklipa kontutan hartu abestia e, da eta hau da entzungo duguna, ordu, ordu beraz denteraren kontutan hartu Eta egin zelena. nor saltu diak. <laughs> bai, bai, bai, sartu zezkiten. <laughs> Ez, ba, ba, egia san, eh, proposamen interes gaurko euskal metalian. Ondo? Zoria, kontuan hartu da bestia, nik hekaizk esan dut lehen. Bai, bueno, kontuan hartu, kontutan hartu berdina da. <laughs> Baina, bai, bai, ondo, eta, ba, jarraitzen dugu kasuanetan... Ba, duela pare urte pare bat nuen talde batekin, eh Deangaded de suediarrekin, eh Last and Louden, eh 3. estudioko lana aurkeztuen dute Hotzaiaren 26an eta bertako lein singlearen videoklipa aurkezten digute, nola ez? Ba Patrikulaeus, eh ba, tipo honek metal videoklip gustia gaiten ditutela gaur egon. Eh <laughs> eta, bueno, ba, jarraian kalitatezko death metal melodikoa, eh Deangaded suediarren eskutik, un rights de angaide suediarrak Hori da. Eta hemendikan efemeridea garna nere tarte kutxunera eta librarekin batera <laughs> eta gaur honekin hasten gara. <susurra> Oye, boh, ojo, ojoileak, ojoipurdiak, jartzen zegoen bai. <laughs> ba, azten honetako efemereak klasiko baten urte beteatzarekin ditugu. Janik Gears, eh, Iron Maideneko gitarra jole eta leitragileak urteak betetzen dituelako. Berroa meretzi urte. Janik, mila bederatzen duten, laro geita garren urtean batu zen Iron Maidenera, eta berak sortutako bestien artean, Tanks ba, of the Dead entzuten duguna, Mont Montsegur, Gates of Tomorrow, The Legacy, The Pilgrim, edo The Talisman ditugun, ikustu dut, ez dakiela, ba, DE! Itzarekin egiten duena bestiek, ba, karrikoi sortzen ditu besteak ez. Garretzen <laughs> dugu, urteak betetzen dituen beste bat, kasu honetan, Berrogeita sortzi, Mike Patton dugu, Mr. Bungle, Tomahawk, Love Age, Phantomas edo Escape Plan taldetan adituta Fate No More, taldeko abeslari bezela ezagunagoa egingo gozaizu ezagurenik Jazz, elektronika, hardcore punk rock alternatibo, funk edo hip-hop doiniuak bere abesteko estilo ezberdinekin narazten ditu Rock munduan dagoen nahotxik doaitxunetarikoa bilakatuz prentxaren eiritziz Jarratzen dugu, berrogeita beratzi urte betetzen dituen beste bat e, John Mueung, Mueungun, ezakiruna prontzezen denau e, Dream Theater taldeko basiuliole txinatarra bezala hobi duzuena Mueungun talde, e, Dream Theater taldeko sortzailetako bat da, bere gurasoak etorkin korearrak dira Naiz eta nik txinatarra esan Eta nahiz eta basiuliole izan, ba, bibolina jozuen amabost urte arte uh -huh. E, gaurregun 37-ren e, jarduten duen jatorrizko parte bakarra da, Petruccirekin batera. Jarraitzen dugu, e, musikako beste dinosaurio batekin goaz, kasu honetan Eddie Van Halen, e, musikariak e, iruro bat urte betetzen ditu, aste honetan, Van Halen talde mitikoaren gitarista, pianista, komposatzaia produktore eta sortzaia da berean aierikin batera, Alex Van Halen. Rollen oztan aldizkaren arabera, historiako gitarra jolen artean sortzigarrena dugu. Eta maitzeko, ba, berrogeita sortzi urte, duela berrogeita sortzi urte bakatu, ja, eh, Hamburgon Michael Kiskle, Kiske abezlaria jaio zen, eh, Kiske Halloween taldeko abeslari onen abezela historiera pasatu da, mm -hmm. nez, eta Nik E, bueno, Kai Hansen nahiago dut Eta nik egungo, ah, baina, bueno, hemen bakoitza bere guztua ditu Buuuu <güls> Eta korregun, ba, Kai Hansen ekin batera, ba, Unisonic proiektua naurkitu ezak egun Eiz eta, fantasian ere be, ba, hortz fijo bat bilakatu den e, urte-zurte Eta nik pere, e, ba, bono, eh, nik ustut, abestirik onena ekin usten zaituzte Tau da, Halloweenen Future World, Michael Kiske kabestuta Yeah Aki pasa den gaurko saio, baina zu hemen heavy temazoak egartzen, eta ni death metalarekin, <risa> ez dakit, zepatzen. Da, bueno, horrein kompont duko duzu <risa> Bueno, bai, ekarreko dut, bai, nahiko metalcore, baina nahiko soa, nahiko melodikoa, bai. <risa> ba, textur so landarekin jarraitzen dugu, zeinak phenotype eh, izeneko lan berria kaleratu dute, eo txoeanen bostean, ja, ba, hau emititzen deneko. Europan zehar, biratzen ari dira, jauet osoan zehar gainera, metalkor proposamena jarraian esan bezala, tektur, textures. Holandarrekin, hau da, shaping a single grain of sand. Che, textur, sol, anda, rack, eta, bueno, orain arte, va, death melódico a metalcore, es, orain ya hungo gara, errora, death, death, death. <risa> <risa> <risa> eta, orain, orre... que no soy curiosa batekin esta. Vai, gañera, vai, vai, vai. A de Widowmaker Pragatik. Chau. Ba, bueno, azte, aurreko aztean ba, Budapestera joan aurretik ba, Bertako talde bat ekartzea e, bilatu banuen. E, ba, gaurkoan e, ba Bertan nengoela proiektu hartan, e, ba, irrati ezberdinen proiektu bat zen Europakoa, eta ba, e, ba, Txekiako, e, Pragako Street Culture, e, irrati komunitariako e, kide bat ezagutu nuen, Bilemterik, eta ba, berak, Ba, Daukasaio bat, metal estremoaren inguruan, e, Deathly Zone izenekoa Eta gainera, ba, death metal talde bateko gitarra jolea da Eta hori da gaur dakarguna, lupara The Widowmaker e, Haipatu, bueno, beraiek bere estiloa mafian death metal bezala saltzen dutela Eta, bueno, e, sandianaren arabera ez da prinsipioz, ez da ba, mafiosoak direlako egunean zehar eta gero gauez ez metaleroak e, Bide batez ez da argumentu txarra, pelikula bat edo komiki bat egiteko, eh? <risa> Gainera, bueno, titula eta badena, lupara de Widowmaker, komiki bat egiteko, ba, interesgarria. <risa> Baina ez, kontura da, ba, bueno, izenaren jatorriagatik orain azalduko nazalduko duguna, eta ba, bestien tematikaren gatik ere, horregatik ba, arte duten mafian, eh, ba izen hori etiketa hori. E, lupara bada eskopeta... Rekorda da edo erderaz ez den ez dakituz ah, Uskera bai. zitzuli dut, asmatut az, erremoztua erre moztua dut <laughs> On, bai. Ondo gelditzen da ez? Bai, bai. <laughs> Eta, bueno, mafiosoen alargun asko usten zituen, ba, beren motaren gatik Eta hortik ba, taldearen izena e, Taldea bi mila bederatziko ekañan sortu zen Eta nahiz eta ba, dezere pragan jodute, ba, bertako ba, etxekupatuetan eta bila eta baita eta gabanetan, e, ere joateko aukera izan dute eta ba esaterako hiru aldiz izan dira Slovakiako Memory Error jaialdian e, eta bitan Alemanian Asburg Bogenplatz bo... no, Bavarenplatz e, <gülüyor> eh festival jaialdian. Bueno, ni sei Alemaniarekin oraindik ez naiz hasi. Hasugar kon es, Siehreniglister. Baina gara indik ez, eh, ba, osaketaldak eta pila bat izan ditu talde honek eta bereziki arazoak izan dituzte ba, bateria jole egon korbat aurkitzeko bai zan ere, zazpi urtetan beste horren beste bateria jola izan dira taldean Ta oh. <laughs> Bai, baina normalean askotan ikusten da, ez? Bateriaren arazoa edo, ba, jende asko ez dakit? Jende guti Oso izan Bai, ez nioztu garestia dela ere baina, bateria gocetar dan non pertsona pertsona charradiera. <laughs> eh, e, abeslariari dagokionez ba, egungoa irugarrena da eta ba duela 3 urte bigarren jole bat sartzea erabaki zuten, hasieran e, ba gitarjole bakarrekin aritu ondoren. Beraz hasierako taldetik e, gitarra bat eta basu jolea gelditzen dira eta honela dago gaur egun Osaketa. Roman Estulik haotxetan, eh, Bill Emterik, eta Peter Kapp kaptsek eh, gitarretan, ales Opatni eh, batxuan eta bitrezak eh, baterian. 2000-tik Bi aurrera bak gelandarioak kontzertuz betetzen saiatu dira, eh, batez ez ere, 2000-an, ba, mi ba, ona izan zentzu -zen honetan, ba, horieta bost kontzertutik gora eskainez, izan ere, ba, urte horretan lortu zuten azkenik lehen estudioko lanakaleatzea, bendeta izenekoa, Lehenagotik bi mila hamabian maketa bat besterik ez zuten Eta... Txek, jarrakot berriza bestia, fondo pixkatu egitzeko e, Ba... Dakizuen bezala, metalan ba, hon metal, metal garrasian, ba, nire Tarte kutsuna da, eta ba horretan pentsatzen, e, galdetu nion, e, bilem e, e, Gitar joleari, ba, ea txekieraz kantatzen duten taldeak edo Orkitzeriek edo errexea den Eta esan zidan, ba, batez ere, ba, berak izagutzen dituen estiloetan, e, estremoetan, baina esan ez ustut heavy-an ere. E, ba, ingeleza haria jotzen dut etaldeek, ba, txekira askoz kora pila txuagoa delako, ba, luzeagoak dira saldiak eta, eta ba, kasuanetan, ba, ez da ingeleza dezen proposa ba, musika estilo zuzen bat entzatez, behar duzunean, ba, ez dakit hitzak, esaldiak, e, motzagoak izatea. E, momentuan lan berriago materiala prestatzen ari dira eta bilabete barrua estudian sartzea horreku sido dute. Momentuz bende lehen laneko abesti batekin joango gara taldea hobeto ezagutzeko eta ordoazperaz espero dut Bandkapak ondo lan egitea e, Lupara the Window Made Maker eta Way of Blood. <risa> Ba, esan bezala, proposamen potentea pragatik. Lupara, Ordu, The Widowmaker. Bai, San, markatu? Hor bai, erremoztua. Erremoztua, bai, bai. E... <laughs> eta, bueno, ba, pixka eta uh, lasaitzeko, ba, melodikoago, ba, pixka, jungo gara e, metal progresibora, beste aurrera bat aurkezteko. Izan ere, Circus Maximus, Maximus e, Norvegiarrak, e, lan berria aurkeztuko dute datorren torren, matxoaren, emez Heibo kizienekoa, eta badagoneko entzun gaintago Jutuben izen bereko abestia, Ordoa Beraz, Circus Maximos, eta Havoc. Eko proposamen rockero arekin, Circus Maximus eh, Norvegia rak. Eta... Orida, eta, hemendikan ba, saioen amaia da dutxigara Eta, esan beharra dago, bueno, beti bezala eh, Ba, bueno, metalagrasia.wordpress.comen jarraitu gaitzak Eta hor saioak igotzen ditugula Hori da eh, Azken aldian pizkate okerrago, pero bueno, igoko <hieres> ditugu Bai, bai, bai, <hieres> ari gara, ari gara Facebooken eta atxorretxean esan bezala, metalgarra sebi etu zeta posta elektronikoen metalgarra searrobakemail.comen eta, esan berra da gare bai, haukeratu ba, zuen urrengoa bestia, e igual ziren jartzen nula. Zeren, klaro, e izzenagatik eta baita ere, ba, ba bueno, e taldeko abeslariaren eta taldearen ikustu, jarrera arekiko, ba, ba oso talde, ozera, e injustizien aurka eta razakaren aurka eta hori Eh, Oren contra egon den ah, right. Oso egon den tal de bat du ¿Vaya, orreko a beslariarekin edo orrengo hakin? Eh, beti, Beti Vayan batez ere ah, orrengo hakin eh, ah, right. bueno, orre, uh -huh. Orrengo hagre bai eh, o sea, eh, Daka olako oso itxura Esa eskinje de dedo Hmm. Eta tipo, tipo de asko uzatzeko ba Jamaikako zaikmoak eta bai ah, yes. eta diasko uzatzen zaio. baina, baina hor da, yes. eh, izango esan izan dezakegu nolabaiteko ezakite, ez? es 15 ante 15, o sea, que no les atenden. Ez? Bai, bai, bai. Bueno, eh, misterioa ja dugu, ez? Ba, bai, ba bai, eta estiloko talde nagusi batekin, kill switchin gauge, handiak. Hori. Ba datoze, bueno, ba hemendi gutxira, e, Lan Berria Incarnate izenekoa kaleratuko dute eta ba da entzungai dago dagoeneko aurkezpen abestia. Hau da, ba, esan bezela hasteko bai, baina ni beste dut agurtzeko ere eta saioaren ba antiarrazismoaren ba kutxu horrekin e, ondo amaitzeko. Bai. Eh, ba abestia derra amaitzeko, hau da, eh kill switching gaitzen hate by design. Aiop. Ahor